Hola, bon a tots els oients de Ràdio Povera, el micròfon amb Ina i Milenis. Estem encantats de ser avui amb vosaltres a l'inici d'una nova etapa d'aquesta ràdio escolar, en el que serà el seu tercer any. Sí, avui fem el nostre primer programa de Ràdio Povera, un projecte en el que participen tots els nens de tercera esso. Es tracta de crear el nostre propi programa de ràdio per a la nostra escola. Treballem a l'assignatura d'ABP dirigida per els professors de Castellà i Català, la Marga i la Coloma. Cada alumne de la nostra classe té assignat una feina, el projecte, ja que cadascun ha de complir amb la seva tasca amb responsabilitat per tal que la ràdio funcioni perfectament. Col·laborem grupalment i aprenem com funciona aquest mitjà de comunicació, a la vegada que treballem continguts i competències. Bé, no volen allargar-nos massa en aquesta introducció. El que sí que volen dir-vos és que avui començam amb molta il·lusió i a la vegada amb molts denir-nos aquest primer programa. Hem preparat molt de continguts que esperen que vos semblin interessants. Preparats per començar? i Idò, endavant, Ràdio Povera! Tercera temporada. Com sempre, començarem amb un poquet de música. En nosaltres tenim en David i en Juanma, que han preparat aquesta secció musical. Benvinguts! Abans que ens expliqueu que ens heu preparat, voldria que em contàssiu com viure l'estrena d'aquest primer programa. Com us sembla aquest AVP de ràdio de moment? Molt divertit i amb molta il·lusió. Què el que més il·lusió us fa? A gravar i fer-nos les nostres totes estirades. Molt bé, i idò, compteu-nos, ja que ens heu preparat? Hem triat per començar una cançó molt coneguda, a què li importa, del grup Alaska i Dinorama, llançada al 1986, amb l'àlbum No és Pecado. L'hem triada perquè aquesta cançó anima a superar pels seus obstáculos i a mirar endavant. Es tracta d'una cançó positiva i de reafirmació, és a dir, anima a acceptar-se cadascun, tal com és, i no deixar que els altres et canviar encara que siguis una persona molt A qui li importa va començar a ser escrita quan Carlos Berlanga, integrant d'Alaska i Dinarama, es trobava en unes vacances a Grècia. Quan Berlanga va tornar a Madrid, va acabar la lletra al costat de Nacho Gono. Ara us explicarem una mica del grup d'Alaska de i Dinarama. A l'Alaska i Dinarama va ser un grup format el 1982, a Madrid. El grup va aconseguir la seva quota més alta de popularitat als mitjans de 80. Mario Olvido Fara Jova, més coneguda no com Alaska és una cantant, el trio concorditora i presentadora de televisió que va néixer el 13 de juny de 1963, a la ciutat de Mèntric, on va passar els 10 primers anys. Ara us posaré la cançó Aquí A qui l'importa, de Fangoria, que esperant que vos agradi. El missatge, no canvieu, ens agrada com sou. Tots, perquè tots són diferents, vos desitgem a tots un bon inici de curs amb aquesta cançó. Benvinguts una altra vegada. Ara continuarem en la secció de Radiopati, que ens duen Nena Natàlia i Nàfrica. Bon dia! Com us sentiu en aquest primer programa? Bé, estic un poble nerviosa, però a la vegada contenta de començar aquest nou projecte. Sembla idó que tots tenim moltes ganes de gravar aquest programa, així que comencem. La nostra secció durà notícies de l'escola, per això l'he intitulada Radiopati. En aquest primer programa, us informaran de les novetats en aquest curs que acabarem de començar. Obrim la secció amb una molt bona notícia. La protagonista és la Marga Gelabert, la nostra professora de castellà, religió i ABP, per tant directora d'aquesta ràdio. Desta que em deia que és una persona que s'aplica molt en el seu treball i fa tot el possible perquè tot sorti bé. Sí, es vera. A més, es molt bé els seus solunes. És més, es tracta com si fossin els seus propis fills. I ara que parlem de fills, la gran notícia és que n'amarga està embarassada. Sí, la dona amb la nostra enhorabona a n'amarga, que el de març serà mare. A n'amarga no li agradaria deixar els seus caris, però ho ha de fer perquè estarà poc temps per la baixa maternal. Quina pena, però no us preocupeu que n'amarga ens vindrà a visitar. Volíem destacar que tenim alguns alumnes nous a secundària. A la nostra classe ha arribat una alumna nova, la Natàlia. I ja que ja venim aquí, li volem demanar quina ha estat la primera impressió de la nostra escola i com es troba entre nosaltres. La primera impressió va ser molt bona i estic molt bé amb vosaltres. Moltes gràcies i benvinguda, Natàlia. Però no us aneu, que encara hi ha més novetats interessants. Vos volem comentar que hi ha nou material immobiliari. Han canviat les portes dels bancs, ara són grogues. També han canviat les taules de de tecnologia a la fi, ja era hora de canviar-les. Estaven fetes un desastre. Ara hi tenim les antigues del menjador, ja que en el menjador n'hi ha de noves. De moment, aquestes són les notícies que tenim de l'escola, però seguirem investigant per tu resultar les novetats. Gràcies, Àfrica i Natàlia. Fins al proper programa. Com a novetat d'enguany, Ràdio Poveda inclou un programa d'esports i és que a la nostra classe ens agraden molts els esports. Comptem amb la presència de Jaime, Berto, Toni, Lluís i Dani. El primer que voldria demanar-nos a de vosaltres també és com vos sentiu en aquest primer programa. Teniu ganes de gravar? Vos sentiu nerviosos? Uh, Tenim molt ganes de gravar ja que és algo nou i estem molt bé. Bé, gràcies. Comentem-me'n la vostra secció. En aquest primer programa volem comentar la temporada del Real Club Deportiu Mallorca. En tot segons la temporada passada el que va pujar a la primera. I ara du ja, sis partits. N'ha guanyat un, n'ha perdut quatre i n'ha empatat un. Cadascú de nosaltres donarà l'opinió sobre com serà la temporada de Mallorca a primera. Jo crec que el Mallorca està de moment bé en tots els pitxatges no. però troc que hauria d'entrenar més fort i donar un poquet més si vol seguir en primer i pujar a lo més alt. Jo opino que ha estat un pas molt gran per el Mallorca i que tots els aficionats tenim esperança en el nou equip i també en els nous jugadors. Si el Mallorca se posa les piles, els partits faran una temporada de somni. Jo crec que el Mallorca se pot quedar primero. Fora de casa, els partits li costaran molt més, però el seu estadi van guanyar més partits. El Mallorca ha fet fitxatges molt bons, però lo dolent és que té molt de sedits. Els sedits tenen bona qualitat, però ha de fitxar un poc més, però és igual, perquè segur que no ho serà. Opinem que l'equip ha començat amb bon peu, però han tingut mala sort a la porta. Som és una eina molt forta com utilitzar els dies que jugam a casa. Xerrant dels fitxatges, són bons, amb molta qualitat, fora no suficient. Jo penso que el Mallorca té un bon equip, i si lluitem molt, segur que se quedaran a primera divisió molt anys. Però a mi els fitxatges del Mallorca no han estat molt bons, per a mi els cedits han estat millor. I fins aquí el nostre programa, fins la setmana que ve. Aportacions molt interessants, esperant que ens acerteu en els vostres pronòstics. Superinteressant aquest programa, de Ràdio Poeda. Està molt bé! I jo, encara n'hi ha més. Continuem a la secció d'entrevistes. Bon dia a tot i totes. No a tots som, no Avui, per estrenar la nostra secció d'entrevistes, ens acompanyen els delegats de tercer mesó del curs 2019-2020. Així és, Noa. Avui tenim una sèrie de preguntes per a aquests alumnes que s'encarreguen de representar la seva classe, que és una de les feines més importants. Bon dia, nins, Com esteu? Un poc nerviosa, però tinc moltes ganes. Estic molt feliç d'estar aquí amb vosaltres. Perfecte! i Idò comencem amb les preguntes. Aquí tenim en Dany i Bona tira una de tercer ESO. Per què vos heu presentat per ser delegats de la vostra classe? Perquè, com s'han nova, volíem integrar el menús i conèixer l'escola. L'he presentat perquè avui tenim més companyerisme en la classe. Molt bé! Per què creus que els vostres companys han depositat la confiança en vosaltres? Sincerament, no sé per què m'ha votat, però estic molt d'haver ajudat. Quins objectius teniu com a delegats de la vostra classe? Ajudar la classe i ser un sol profund. Ajudar a qui ho necessiti i no deixar ningú apartat de la classe. Per vosaltres, que és la millor de ser delegat? Perquè ja que sóc nova podré integrar-me més fàcilment. Que els meus companys puguin tenir confiança en mi. Bé, i fins aquí la nostra secció. Gràcies als nostres delegats per assistir. Gràcies a vosaltres per convidar-nos. Ens hem passat molt bé. Adeu i fins al nostre següent programa. Hem conegut els delegats de per els qui desitjam molt sort en aquest curs, que sàpiguen representar la nostra classe i tenguin un curs tranquil i plor de bones experiències. I continuem amb el programa. Saps què ve ara, Mirenis? Una secció molt interessant, recomanacions. Vaig a Naura, a paura, i a Nana Llara preparades amb moltes coses interessants. Hola, bon dia a tots. Benvinguts a la nostra secció de recomanacions, una secció que no es poden perdre a aquelles persones que no saben cap a fer ni d'oci i a no aquelles que volen passar el dia en les darreres tendències per que fa per sèries. sèrie d'estratura. Esperem que vos agraïn les recomanacions que hem preparat per avui. Per començar, vos parlarem d'una sèrie molt interessant. La sèrie que recomanem en el dia d'avui serà Stranger Things. Una sèrie de extradominència de sorprens i ciència-ficció, produïda i distribuïda per Netflix, escrita i dirigida pels germans Matt i Ross Duffer. La sèrie va ser estrenada el 15 de juliol del 2016, amb crítiques positives per part de la premsa. Va sobre un poble que és nom Hawkins, on en l'any 1983 un nin desapareix, i els seus amics, família i policia S'aveuen envoltats en una sèrie de misteriosos al tractar de trobar-lo. Trobar en la seva ausència coincideix amb l'adjustament d'una criatura terrorífica i l'aparició d'una estranya nina. La nostra següent recomanació serà una pel·lícula i la que ens recomanem pel dia d'avui serà La llorona. És una pel·lícula notoamericana d'Otocos, una pel·lícula dirigida per Michael Chey. La pel·lícula va s'estanar el 9 d'abril de 2011. El moment és molt interessant. En, els àgers, en de 1970, de el Sàger és a la 1970 un vell americ fantasma, que és el mal de cascola de l'any i a La qual és d'ignorar el que les advertències és una treballador social i seus fills s'envixen a molt sobrenatural, pel de l'histèria. La seva única esperança per sobrevinda en el volum és un sessor d'or, que perdi que l'amnisticisme. I també ho recomanarem un llibre, Divergent. Divergent tracta sobre una societat futura on la gent està dividida en grups o faccions que estan massades en les seves personalitats. L'escriptora de la saga Divergent s'anomena Verónica Ruc. El llibre va sobre el dia en què una jove tenia la prova que diu de quina facció és. La jove de 16 anys s'anomenada a Beatrice Prayer descobreix que és una, una persona divergent i no es encaixa en cap grup. A més, que les persones eh, divergent són una amenaça per la població. Descobreix un complot per destruir aquest que s'enfameix. Després, uns dies, va arribar el dia de relació. Bé, després ja va escollir o bueno, el seu I, finalment, voleu recomandar-vos amb el meu vídeo de de Com Comfí. És un vídeo de lloc d'aventura geogràfica de desenvolupar quan fa de un i comunicar persones, inicialment ja en per a la consola PlayStation 4. Del moment del vídeo lloc ens ho trobo un món futurista, Iles, amb les anòlides en com a tècnica per gent humana, com ens ha desenvolupar sentiments i emocions humans, la qual cosa tenim un problema per als humans. Fins aquí la nostra secció. Els veu la pròxima setmana. Adeu! Veure... I ara, en tots els nostres radioagents, la secció que els agrada a les nostres directores, Namarga i Nocoloma, Literatura Comparada. En aquesta ocasió tenim amb nosaltres, Nàfrica i Nainoa, que ens parlaran de la lírica trobadoresca. Sí, és el tema que hem estudiat a català. Escoltau amb atenció, que és molt interessant. Bon dia a tots. Avui, a la secció de literatura, xerraran de la primera mostra de lírica culta, en una llengua romànica. Es tracta de la literatura trobadoresca. Aquest tipus de poesia la feien els trobadors. Un trobador era un poeta d'una condició social elevada, normalment vivia a la corda i, i que composava els seus propis poemes i els que acompanyava de música. Així que per una part dominava l'art de la poesia i per l'altra l'art de la música. Per altra part existeixen també els joclars eren d'una condició social inferior i en que anaven de cord en cort o de plaça en plaça, interpretant les cançons dels trobadors, per tant, ells eren només intèrprets. Cal recordar que la població en aquella època era analfabeta i quan la llengua va evolucionar del llatí a les diferents llengües romàniques, la poesia va, posar, va passar a la recitada i escrita en la llengua del poble, i no en llatí, i la poesia trobadoresca no la primera manifestació. Aquesta moda va néixer a Occitania, durant el segle 11. el primer trobador del qual es té constància és d'en Guillem d'en que va néixer en 1071 i va morir a 1127, que va ser duc d'Aquitània. L'estil va florir en el segle XII. Els trobadors normalment viatjaven grans distàncies, ajudant així a la transmissió de notícies entre una regió i altra. Aquesta literatura va ser tan important que els trobadors catalans la van adoptar i ho van fer en la seva llengua original, és a dir, en Occità, ja que eren les llengües veïnades i amb grans similituds i a més, entre dos territoris hi havia bones relacions comercials. El tema més habitual d'aquesta literatura era l'amor cortès. Aquest s'entenia com una relació feudal, és a dir, el trobador jurava amor a la seva dama, de la mateixa manera que un besai jurava fidelitat al seu senyor feudal. En aquests poemes hi apareixen els mateixos personatges, però una part el trobadó, en no Occità, que rendeix amor a una dama, midons, que s'ha de ser d'un rang superior i, a més, era casada. El marit, llil·lós de no citar, era vist com un enemic. S'ha de dir que el matrimoni a l'edat mitjana no era per amor, sinó per conveniència. Apareixien també els que ajudaven el marit a, a, descobrir, a descobrir els amants, anomenats leus com veus, tot això és molt interessant. Ara estem fent un treball de literatura i una part es composar un poema trobadores. En el proper programa els presentarem. Esperem que vos agradi. Gràcies. Ens fa molta il·lusió gravar els poemes trobadores que hem escrit nosaltres mateixos a classe de català. I ara amb nosaltres, Nadri, en Dani i en Joan. Amb la secció d'anglès. Hi, that's true, millennials. We will say the reports important news that have occurred this last week. The sensitivity of the Mallorcan Laurel Ball impressed in La Bosquette. A young woman of uh, 15 years of Mallorca, his music becoming a complete artist and on Tuesday at La Kids Talking his first step to achieve this, the Mallorcan impressed the drive of the television show and her emotional interpretation of a way before Leona Leu. Ballet-Arbic's one Madrid ate her dream sector. Following a meeting on Wednesday with business and unions in the tourism sector, the Barrier Extremes Minister stated that there will be a request to the Spanish government to help overcome the accumulated debt by, owed by Thomas Cook. This is put around 10 million euros. Food distributions rate losses due to the bankruptcy of Thomas Cook at 2.1 million. The Association of Distribution of Food, Behaviors and Clinic of Mallorca yesterday valued at about 2.5 million euros the money that the association will be lost with the bankruptcy of thomas cook this was stated by the president and spokesman of the association martono Cervera. after the extraordinary assembly held yesterday afternoon heavy storms and lower temperatures in almost the entry peninsula in the weekend. When many points in the peninsula, shoulders are still flooded after the worst damage in 114 years. This weekend, it will rain again in much of the peninsula, including the areas most affected by the previous storm. The warmth, in an informative note, the State Meteorological Agency, AMET. These are storms and showers That will be locally strong or very strong and persistent. The Son Noruega polygon in Jumayor high-tech and control landfill. The garbage mountain in the Son Noruega state is so the result of a day or a week. Um council must work to avoid this situation. Thank you so much, Adriani and Juan. Muchas gracias y adeus. Hem acabat els continguts d'aquest primer programa de Ràdio Poveda. A la fi, esperem que us hagi agradat. Sí, perquè nosaltres ho hem preparat amb molta il·lusió i hem fet molta feina. Ens hem organitzat i tenim ja moltes idees per al proper programa. Els donem la l'enhorabona a tot l'equip i volem donar les gràcies, sobretot, a l'equip tècnic, que ha hagut de passar per moltes dificultats, però finalment ja hem aconseguit grapar el nostre programa. Gràcies, Jaume Gómez, Raül, Alba, Neus, Jaume Guiló, Diego i en Miquel Mallor. Sí, moltes gràcies. Vos deixem amb una cançó que hem triat per posar punt i final al nostre primer programa. Amb nosaltres, Una lluna a l'aigua. Vine a buscar, vine a robar-me l'aire. Vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna. Estals dies busco clau del teu amb les cançons, vull descobrir-ta amb tot el cos. Arribar-ta a la boca M'agraven els teus ulls cansats d'haver-se passat la nit entre llibres. Jo vull llegir amb els dits, vull sentir-te la pell encesa. Vina i arrenca amb aquest plor del pit, vine a treure'm la roba de la tristesa. No vull veure't, vull mirar-te, no vull imaginar-te, sentir-te, vull compartir tot això que sents, no vull tenir. -te.